edales mekanizienz taldearen azken diskoa dagoeneko bigarrena, Baino dena den gaurko gaina nagusia hemen beti mugan taldeari gengo digun elkarrizketa izango da talde honek mugan izeneko eh, Maxi Singala o L.P. txikia kalderatu du, du orain dela gutxi eta o, joan den astean aurkeztu zuen zuzenean irungo denda batean, Bertxo Holden dan, eh, alegia eta hemen txeda taldeko parteidea, ka, kaso, gabon Pagaon! Pagaon! Pagaon. E, e, Zer muz aurkezpena lehen gogunian? Guai, <laughs> guai! <laughs> osan da, osan da, oson. Bai, gero itxerik ingo dugu horriburiz. Azteko agian aurkeztu zuen buruak, zein txuket horriz eh, Bueno, ba, Ramon, Neseranik, eta, bueno, Nagore, Martxero eta Kolbo. Bai, e, gero jarraituko dugu hitze egiten. Aurrena diskoaren lehenengo kantatzen dugu. are escueta gaspikoko Tu paketa Bakarinago Jargia bezala Bakarinago i Jargiaai Villa begida de aspian bakarrinago. berriak, nono debetiko laguntzarrak, norbait zurekin ari da blagan, baina soziatu zuetzer uletzen, jaite txaren erdian, bizatitan erdibitua, hantabatan hemen bestea, urbanea, nur bainean urastia, lasbikozko kopaketat, bakarri nago, iagia bezala, bakarri nago, iagia Egira denen azpian bakarrik nago Uste gabeko jokuak uste gabeko parteideak kotuko zeti ordoituak pizpetzinaa piztu nahian Egu sentiia badako Bere zaalekin Ena zuko da zurekin Durdela da bizitza Durdela esken biztiekin Bakarri nago Ilargia bezala Bakarri nago Ilargian inaiz Mila begira benazpian Bakarri nago Bakarri, nago, bakarri nago pringamo diskonetan sei kanta agertzen dira. Noiz eta nun grabatu zen ituztean kanta hauek? Baina, ba, bueno, gaza izan zen, bai, martxoko lehenengo aztean usteet izan zela. Ba, donostiako amadeus esti dutare horbildi guineen, ba, maketa bat dituko asmarekin. Eta, pakofloezekin egon ginen, ta, egun pare batean ba, zei abesti hauek grabatu guen ditun. Eta lehen aipatudan bezala, ba, gore lehen asmaa maketa utzik maketa ega esan eta taldeen heegu eszalaaba gero kopia egin eta salgai jartzeko ez da P bat jendeak entzun zezen ba, gore lana. Eta Han ginala ba, nazketak eta egiten eginala, ba, Paco Flores, e, maian edoan teknikariik bezala laneean aritzen da nago ba, esanziggun, ba e, nekon dosegola taburu animatuagina pentsatzen una baina soño betos ona e, zeukan, eta seinalezkitan eta pako animatu segun ba aurkeztu esazuenon bai ba, e, ba zakaitada ez basatizke ta Juanseit Juanseiteste eta alt ze, tabu ba joda u eta pizkara seinan broman hasi ginu hartu ginu gainer Ramon bateria ba, oso osoan ematea segon eta osirudienez ta horroa santu ba, junguna, ez, eta orungo ona joungo naiz Eta alain txuen, anajun, orkestu gure lana eta, bueno, berdik ere interesatu ziren, eta aulas eginean harremanetan izketan eta hortu ba, maqueta kaleratu beharrean, ba, maqueta jazuen nuen, eta lan hori bera ekin, grabazio horrekin, ba, mazterraken minin lepe hau, engertatu da, ba, oa atera atera, atera. Uh -huh. Bai, diskohu gainera uste dut, eh, basati diskaketxea eta zuen harteko koproduzioa izan dela, ez da? Bai... Eh, Bueno, ego, egoerak medio bagar egun oso zaila, da, bueno, badirudi plana iteko eran edo musica munduan ba egun egiten gausa dela, ezta gehienez koproduzioak edo batez e bastena iden talde batentzako, ezta dela badirudi ego era o itrikoena dela. Ta orduan itzi genun bueno, gure partea ba gutxora bera ba, beteta segon maketa berarekin, ezta? Gu jarri genun diruarekin ta ordan seo zer geio jarri Ba genuen zerbait aurkeztua, ba, kontzertu pare bat ziretla eta eta ziren nuen, bila, orain egin, o inoez egin. Onar eritzik gara eta okerakagunez, ba, beha, aurrera eta aurrera esan bai. Eta zergatik joan zen jaten, basati dizka getxekoen gana? egin zen ba. eh? godo, bere hausia da. Bueno, amistatik pixka ba, ba genuen, eta arduan, bueno, ba, joan ditzen, ta, bueno, eta, bueno, ez dakit, si, amestadio in, interesatu inzioten in horio, ez dakit, bueno, ba. Gostatu zaie, bera. Eta bat, pako flores bera, que santzi gulako, eh, basen, Pako <laughs> floresek esantzi zuen, ba, eh, basatikoen gana juteko. Bai, anima, bueno, bera, que santzi zuen, ba, Adibidez, beste azare saietik edo, baina jarri ziren si horrean. Bai, hau eh, <laughs> uste dut dala zuen lehenengo grabaketa, ezta? Bai, bai. Baya. eta, lehenengo grabaketa eta diskua, ez? Baina, eko... Ez zate kejatuko! Ez, <laughs> ez, ez... Ez zera e, kejatzen, ez zonel gainera, aurrekin Azte buronetan, ba, betegoen nuen, behari, zuzenan urte bat jotzen, ezta? oso kontzertu gurtxe gintitu, baina justu ez dira lan Ondarriko amute e, ausa uzpetzuan jogeen nuen eta, behari, justo urte bat betegoen nuen, eta... ez guen pentsatzen ere, behar urte bat, gaur ba, egun diska bat egon bine Tizan. Hau izango pelumeneik Eta... Zem, Zemuzko izan zen zuen lehen estudioko esperientzia? Uy... Gorduri <laughs> xamar Bua, nene parte ez da Natalian parte Ba, neskak... Xaube neka berde ready. Oso paz verde. Tasintzioan ion, eh? Bai, igual jarraitu horretik eh izan e, zeintzu saten uzul zaudete hor, baino 7 seateta taldean, ezta? Eh, igual adira zi eta berendizenak tasituen. Moiru falta dea Natalia kanpoan dagoela ikasten eta hotsak egiten ditu. Xabi hotsak eta gitarra eta hortikan dagoan Xabi Arratzen, ez duen Gitarra. Uhum. Bai, e, gainera zu eta Natalia Korak eta beste haritzen zarete ez? Bai. Eta e... gantzen ere. <laughs> Aldena. Eta o, uste du gainera zuek sartu eta bere ala juntzen jaten estudiora, grabatzera, ez? Bueno, arratzalde batian junginian ara lokalea eta horrengo gunean barri estudian ginen. Eta horrela lainen urduri eta nahiko kaskaratera zen. Eta bigarren aldiz junginian berriz hobetzea eta... Uhum. Eta gogorra itxantan zuentzat? Ba, un, ba enaiko, ma, gogorra, ondo, ondo pasadu, non ez? Baina, jo, lenun aldia, horia, eta abesten esgan ikugula ia ia, ba. Ba, animatzen ziren guri ikusita. <risa> <risa> ba, ba. Bai, eta, bueno, urduritazuna normala, da ba, alares. Zuek ba denaden, e, tal lehen sezartu zeinaten, neun, guen esan desu berean, besperan? Ba -ba -ba bueno... Bai, bai, besperan, bueno... Sartu. Oficialki, oficialki, bai, bai, beti, ba, beti gurein gurein, bueno, tal dein gurean zideen, zaiotan, kontzertutan, beti tal kajoten, zain ja, edut, bueno, arestiak esaguten zituzten eta eta ez es bakarrik esagutu, ba, ikusi egitera komomentua nola inditu gunt eta bueno, norabait hor zeuden, ez da, baina oficial ki... Vale, eh, baina, baina beste komomentua... Izan egun bat lehenago bai, hori... Naikoago... Ba, onda te has. Gasakolorra ba. gainba dira. <risa> pues sí, caterzinaten beraz, estudiotik. Bai, bai. Merkatuak nahiko neka. Ba, ta langea leen esperientzia ezela da primera, sartera dan. Uf, Ba, saltu geinan ume txikiago bezala bat pianoa jotzen, bestean digultaka ta, bai, ba, eta bai, vamos a vosotros. Eta zenbo da denboran burutu zenuten grabaketa? Ego... Bai, bueno, eso da kit. Bueno. Egun pare, ¿no es? Eso es. Egun pare bat de tagero, bueno, Bai, egun pare bat airo ba gainetik abotzak abotak sirela mm. gitarraren bat sose aldatu genuen gero bai bai, mm -hmm. bai eh dituzu eta nire ustez taldea e, gauz, e, gauza bere beti bat ba nagoretan alataliarat aritzesaretela katari gisa beste e, eta beste bat ba hiru gitarrakin jorten dezuela, ez? Hau ez da oso normala, ez? <laughs> Buena, <tenetatik> inbara, ez? <laughs> bai, normala. Bueno, da te neta tiki Bai, normala, ez da asko ikusten, baina Iro Hiru gitarra hiruak bakoitza bere neurrian eta bere eztakit bere gustu da joeskero elkartzen badira gauso oso polita atera daitezke. Dapeltzen dira. Agian azaldu hori bakoitza gitarra bakoitzaren zeregina taldean. Zeregina? Hm. Ba bere aportatzea, bera sentitzen duen eran. Badu. Orduan hiruak era desberdina jotzen dezue. Ba, esan daiteke bakoitza da bere estilo propioa. Bere ba, eta desberdinu. Bai, baina eta gero, bueno, Da ba, goitza sentitzen du bere erara bestia eta abesten du jotzen du bere era. Eta, bueno, desberdintasunak ba, pff, jotzen adibidez, jotzen moduko bat konzertu batean jende aurrean, ba, bat bat da gehiago, ego beste multuko da gutxiko. Eta jokatu erab atera, eta hori, ba, baina hiruak elkarrekin, hiru gitarrak nere uste oso ondo eramaten gera. Bai, soño al eta bai pertsonala ez. E, eta beste alde ere, hau txak, ba, lehen aipatu deun Natalia eta nagore, eta gero beste bik eh, kantatzen duzu, ez? Ba, eh, jabi eta nik, kodok. <risa> eta kasu enten ere, bakoitza, ba, aportatuko du bere, bai, bere itza era, noski, ez? Hume, hau txak desberdinagia eta besteko era, eta, hombre beti... Bai, bueno, gero jarraituko dugu hitz egiten. Goazen disko honetatik beste kanta bat entzutera. Nola izena du bigarren kantak? Mm, <laughs> Eta zer kontatzen diguzuek eh, kanta honetan? Ba, isgut, isgutitan ba hori, ba O Yuak. Ba, buge buruan okan hori, ba, ba kartelandako pertsona bat, es kasoontan pertsona konkretua eta ba irudi hori ez da, buruan irudmen hori, ba, Pareta artean orbaitu joakiten eta ipar aldeko betiko historiak eta pixka imagenin hori ekin no jokatzen. Mm Huguazen -hmm. entzutera. Hau Disko gainera zuenean hauskastu zen duen joan den azteko larun batean, zemuz izan zen orkezpena? Ba, a primera, nos ondo Familietartean Ba, etorri zaren Peña Villa Agustia Bueno, ba, ikizu larun bat goize batean Ordu batetan agertzen, agertu oi deitaikaina <risa> <risa> <risa> ba, ba, ba, <risa> Benaren, jende de jente zen orkezpenean, ez da? Bai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Ba, ondo segoen, bai. dena txalokan Ba, abesti gatuta Es, abesti gatuta Es, gainea, oso... esten gañar... bat al estililago, bost ustez, es, jo Bost, eskenia Gura ba. ba. esma ba. sei abesti jotzea zen Sei abestia? Segarren bat ingleses daukamun bat Sartu ere, eh? gustatzen zaigu, ezta? Bai Baina, javi, normalaren bezala Soka bat autti zuen, eta zaino, ba. bueno, nahikoa Ketxobruti, baina oso da, oso ondo Esken <laughs> bai e, Gaina gutxitan orkezpenakola izaten ez aldea zuzenean jotzen. Zorionez gero, eta gai, hobeto da disko bat hola ez? Nozke gaietz. Ba, honek uste... <laughs> <Gar>, Bueno, grabatzea... <coughs> eta zuzenean jotzea oso basa ezberdinak dira. Eta niozte orain aurortu guta orain erakutzena duguna da, ba, zuzenean... ba, zer eskenezakegun eta guri zuzenean jotzea gustatzen zaigu. Ordan, zuzenean jona genuen, ba jendeak ikus esan ba, nola beran zuzenean, eta dizka bat egitea, ba, bueno, azken fin joan dizka grabatzerakoan zure denbura daukatzu, eta zure geldiuneak, eta bueno, utzuneak nola bete, baina zuzenean, talde bat zuzenean ikusten da nolako. Gugu bai. eh, zuzenean joan nahi genuen pixka bai, Zuei asko gustate haizue, zuzenean jotzen, ez da? Bai. Bai. Bai. Ba, <risa> Lenguan ikusi zanez. Eh? <risa> Guztu ba, hartzen ari <risa> ba. Bai, bai. Politena da, benetan. Bai, eh, grabatzea baina politagoa. Bai, bueno, es grabatu su polita de bai, eh. baino beste rollo bat. Bai, otra zorra. polita bada beroagoa eta komunikazioa tartean dago eta beste ez da beste balore batzu. zu da. da, ba. Zubera. Teknikaldetik ta ainda ezun lana ba horzu ba txukuntxukun txukun jarri, ezta? Ta orduan ba andago un ekipotas baliatzen zera eta denak oso txintxo eta talta. La, eh, pitzkabat lan egitea, la, beste da pitzkabat ba... Espresatze da bai. Zuzenean ez zehate hain txitxo? Zuko uste? Oan arte neko, txitxo, egunge, egunge. Konzertu a... la... asko inditu zuen, orain arte? Apur bat zuen. Bueno, Natalia iberando hasi ginen, baina... Ba, urte batean, zeh ba, bate bate bat, esortzi bat izan zen. Iba, marre, bai. Bueno, amutean jogein nuen, lehen izan besela, gero herrilaan ond ondari bispeiru bidea. Txingu dikaztola, neogantzantza. Ah, baina. <risa> <risa> <risa> eh, arrasateko gaztetxean, baita ere, gero hurroin gaztean jogein nuen txitsarron. Dezuego gozenean txitsarron, baina inorretzaren enteratu zen ez zien ez kartelik ez egonegoan. Baina <risa> guretzako bai, ben nintan esan, pff, Tokia besela eta jotzeko... Adi. Txicharra gustat zaizue aizue, Tokia? Bai, bai, bai... Bat ezen erdian daukan paretari Hori esan baritzen, hori <shan> gustat ez aizue, pareta eta erdian daukan pareta Hombre, hombre... Ez, goetik ezberen ikusten da, paret hori Betu goetik ja, ja, es para putar. Ibereu susta de otros aurik ikusi Juan Basera, ba konzertu hori alde batera trestea estan dera. <risa> <risa> es ¿sí? baino lana neboten den giroa oso a proposada talde handitzak. que no san, esta, Txitarra juten jendea ba pizkabat homogineua da, pizkabat musika barnean da, hor da, desberdinada da, ez da. Hau da, zuek esan kesan nahi dezue dena da, txicharroa eh, dibidez, ba, jendea juten da, konzertoa ju nahi duen, joan behar duen jendea, eta beste kuriosoak eta goten direla. Ba, denetatik, eta hago gosando li dut, ez da, baina desberdinada da, oso desberdinada da, bai, bai. Zue ze nahiago, zu e, toki txikitan oa onditan jo? Ni partikularki txikitan, fijo. Bai, b Eta jende gutxio ta... gustorago, este... Bairr. Eta jendearekin Eta, komunikatzeko hori bueno, erraixaago, da.. Bai, bai, bai. Bair, bair. mm -hmm. Eta, bueno, egutxe izan da pixka bat orain arte ditut zuen konzertuak. Eta hemendik aurrera? Auzkalo. Da, Auzkalo. Auzkalo, nortu aki. Ikusiko dugu. Beren egin bukatu. Ez, uste datu Bentar bat bad daukago. Olkor. Oh. Eh datorrean ostugune nau, es, eh ostugunetan oh, ja, oh, ostugun, eh, 8 mm. nido... o 7 ja Horrengo horrengostugunean eh oroietan jotzen dugu. Sala larrainan edo bai, la sin, la verdad que no la dicen nada. Bai. Bai. Bai, eta hau eh zeneko aktosioi dagokionez. Eta berriz eh <laughs> jongo gora diskora eta jendeak ze saten dizue eh, diskoniburu. Entzunduen gen E dizkantu mundu jendea zetas dizue. Hombre, va ba, normalia n herriko jendea da eta jobe bai ke se familia ba. Eh, esa casa. Gure ingurutik guretik in kanpo ezakigu esan duen edo izango duen, eztik. Joan arte ba, gureko jendea entzundu 3180ko jendea eta inguruko jendea ba pilla bada animatzen gaitu eta beti gure ondoan eta oso ondo eta aurrera, eta eta ba, bueno, Atsen, dardiek erabu, vuelta baterakoan kontrako desate dute, ez dut uste, eskandela e, e, guz konten dago eta... Eta guztatzen zaio, diskoa. Ba dirudene ez bai. bai. Ese, ba, guazen, bertatik beste kanta bat entzutera, onako nek nola izena du, urrunguak? Homo homini lupus. Eta zerta hitz egiten duzu, kanta honetan? Ba, abestea martxelek egin zuen, nik erabatera beste duen dut. <laughs> Eta hor Martxel, zer ze, <laughs> tasitxe egiten duzu, kanta honetan? Baiz bueno, gutxitan esateko, ba, ezin buru hori da, homo mini lupus. Ez da? Gizuna, gizuna. Gizuna, gizuna, gizuna entzat, eta ziren esatean bezala hotzoa da, besterik ez. Eta hor duan, ide jago, bueno, izbatzuk idatzen ditu, baina, ide ezin buru, eta ideia nabuzi hartu nuen behin batean, bat, kuadro bat ikusi nuen, ezin buru horrekin, ez da? Eta, bueno, entzun, eta ez dakit, baina zer ditzen Hori da. <laughs> <ziritzan esan>. <coughs> Oh, <laughs> Sonaren zat, otxoa ez es dabe esterikar, jortxelroatein kwadroan, ulertu nuen dena. Urkatu bat zurizkantzia, gure lanza bertzean, denokera errudunak, erruaz balaite kantao nei hitzak nahiko gogorra direla uste dut. Bertan esaten dezue adibidez eh eta odola gure gureraren lekuko kale estuetan bizi gara, kale bukatuko e, gogorrak, ezta? Bai. Gua <risa> bueno, gorra ba, gure gintza dela gogorra delako, ezta? Baia. Mhm. Mm Bako ikus, ez medio ne, Gogorra, bai, dira baino Nolaket oitu agaudego urtasun hortara ez da Eta egiten saiatzen zarete edo gara ezta? da Bale <laughs> Bale, e, bez talle, pixka kontatu zergati jarri zenioten taldeari beti mugan izena Zer esan nahi du izen horrek Ba, alde bat dago lokalizazioa, hondarri gara <laughs> Eta mugan dago Bola, izter esatut dute muga hori desagertuko dela, ez? Baina, momentuz hor gaude. Eta gero beti mugal, ba mugak izan daitezke era guztitakoak. Mm -hmm. Bai mugatzen gaituztenak, eta bai gure aldamenen ikusten ditugunak. Eziak, dira. Eta beste alde batetik, ba dira mugak... Em... <laughs> <laughs> Konnota zibazko ditu. Bai, hitz ba... egin daiteke mugak... Beti mugan mugan izan, <coughs> izan zaitezke mugan arrazoiaren mugan izan zaitezke heliotzaren mugan izan zaitezke toki askotan mugan muga daude edonon edonon esan ez... e, on eta ba... toki gustietan bai eta batzetan saiatzen gela irikitzen eta bestear bestetan bat Batese... ez ba? hartzen ditu guregan daude ez gure abesti berri bat dion bezela <laughs> Eta diskoaren izen horreki lotuta dago, diskoak izena du muga, horreki lotuta dago ba, Hori kasualitatez izan zen, marrazkiaren gauza ba. Marrazki horrela gintzen, muga ba. bian jartzen zuen, eta bueno, eragelitu zen Marrazkiak diskoan agertzen diren marrazkiak, muski? Ba, ba, ba, ba. Miken zabaltzak egin ditu ondarrerita batek, aria bella sartu zer egiten Rest jarri zen, argazki batzuk egin genitu Eta hor komiki baten gisa. Hoie kontra batzalean agatzen dira, baina azala berak egitu, nes? Berak egitu, nes? Marraki ditu. Eta, eh? Karatulak eta dena. Eta hor zondo beratu da. Gure ustez. Gure ustez. <laughs> Artista bat da. Bye. Bueno, denbora gutxi gelditzen zaigu, e, beraz urrungo katarekin jarraituko dugu, urrungo kanta Fishing Town dan, Venga. eta hortan nagoretan eta Nataliak abesten duzu. Beraz, enbendako nagore eta e, pixka azaldu, kanta du eta... Fishing Town? Bueno, erriko roiua da ez, betiko gauza eta ikusten deguna, betiko jendia... Betiko lekuak... <laughs> Betiko neskuak... <laughs> eta motillak... <laughs> Afixin Town hitzak esan nahi du herri arrantzalea, ez biari buruz, ez? On jarri, un jarri. Un jarri. <laughs> Bueno, guazzen nintzutera eta gero jarraituko dugu izketan. Mm -hmm. Yo! Gainera, kantau inglesez abesten duzu ez, eh? zer dela eta? Bueno, ba... <coughs> ba, ba, e, bueno, ez da, arrazoi ba, nagusik ez dago ez egia esan. E, e, eee, bueno, ni inglesez badakit, ez da, lagurte inditu natzerrian eta orduan, basantzat, hain bat inglesez ez da, bueno, ba, vale, baze niteraten genuen eta... Eta baino nori... Oso guztu eta oso konten... Inglesez, nahiz euskaraz, nahiz... Ba, eee, esan edo bati empatiparat euskaraz ziten dugu ez da, eta, bueno eta aitaren harrituko baiño baz dauko inolako reparurik eh iglesias edo erderaz zan dut talgellos akigulako bestela franceses vasara sortea es franceses haitu nau bat tankera batekoa enplan xutxoak un francesana eran eh negatel es eh osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote osote Zortzea da, ba, ez da muzika eta sortzea da, eta ekspresatzea da, eta komunikatzea da ta, Euskera zite emadezu behar behar, inglese zite emadezu behar dira, edo beste hizkuntza batean, babila, eskaitik ez Zue guztatza izue probatzea? Beste izkuntzaak eta ba, muzika han bezala ba, hitzetan ba, ba, ego eh, ba. bestela, baera hontan, divertigarria gara ba, da, ez dakit, ba. <laughs> ensayo behar Gainera diskonetan kantako ingles eta beste bate agertzen da, ez? eroaldia izena duena Pisa kontatu nola grabatu zen duen kanta hori, eta uste da izan hor zerbait, ez? Estudioan. Bai, bauri, erobaldi bat. Muzika egin eta ez zakan letrarik, bon, erobaldia. Letra bakarra zen, erobaldia haitzan. Edo horre pekatzen da musela. Gainetik, jarri zan guztia, besantzen... Nezai ba nituen ditun, bauri, hitzak sartu baino. Ba bain. nire, uste, zore, abesti hau behin... Eztera dute hori hitzen, hasa atetzen, letra... Bueno, no, ahiten genuena, batak eh, zen genuena horrela eta ingenuen letra bat eta atras, letra bat, oso ba. raro, eh. Ah, bai. Baina eta... <risa> ba, baia atrasen. Eta tokasen zurik es. oso berez izan da besti horta. Ara, besti hau esan du ez du prozesu normala jarraitu no bait esatego, ez da. Ba, eh, ba gero eginu. eta egunea, ba, venga, tokea, pipa pipa, nagore eta Nataldia ta Ramon, eta. Eta bueno, <risa> eta improvisatu egintenuten beraz. No, dira... no letra bai letra bai. Let direnak, abestia horretan, bueno, a bestia bai. A bestia landua segon, está la genekizu, música Improvisatzen dira gausak berdirenak improvisatu, abesti horretan batezena. Bueno, erealdi hitza da ba, hitza, eh? Abistuko hitza. Ba or segon, eta beste guztia, ba aterasan eta ta venga, pipa. Jo, Suzanne eh, ane gauza gausak batzuko improvisatzen dituzue eh, hala ez? Bai, improvisat. Bai, baina ondoren kontestu batean barruan beti. Ba, da, da. Bueno, aldatu dugu psikata. Ateraz naranja, susen susenean dauka askoze kaina gehiago. Daite da hori. Erokeria da orain. Bai, ba, ba. <laughs> ba, bueno, e, e, orain entzuteko ukera diskoa dugu, beraz kantadore diskoaren bერსioa entzuko dugu. Ba, ba. Demorak gutxi galitzez egu, beraz, agurtu horretik zerbait esan egu adezu, eh? eh bueno. Agurra, familia! <risa> <risa> ba, ondoloen, amez gozoak izan, eta ja elkar ikusten dugu kontzertoron batean. Eta, bueno, norbaitek telefono kontaktu bizar, aleman desakegu onoko bi telefono hauek, eh? bizen baki hauek. Irurogeita lau, ama lau, larrogeita bost, eta Ramonietas galdetu, Eta bigarren bat, e, ba, iruro gaita lau, emeretzi, larro gaita iru. Eta martxeletaz galdetu eta besterik ganez. Bai hori da, ba, besterik gabe ondoz egi eta beste bat arte. Beste <gurri> <gurri> bat, <Bueno, gurri> eta gainera onel atxe bukatuko da gure gaurko igo volumena, datorren aste arte arte. Eta saude, ez dago ezer, ez dago ino Ezin ezer, ezer ulertu, buru laukitu honekin Deko gainean, dara matzeta. entzule Amerikak didalbiztegin lau egin iratien.